Die volk hees en ons wil sing. Joshua sal nie vir ons die story bring. Goeiemiddag maats, ek hoop jy het ‘n heerlike naweek gehad. Kom ons kyk vandag, wat het verder gebeur in die geskiedenis van Israel. Koning Agab het nou oud geworden en sy sien Agazia, het in sy plek koning geword. Nou, Agassia, hy was een dag daar boe in sy kamerkie gewees, en hy het dier die traliefenser in sy boekamer geval, en hy het baie syk geword. En hy stier toe boodskappers uit, en sê vir hulle, gaan toch asjeblief na Baalsebib, die god van Ekron, En vraag toch, of ek toch van hierdie sykte gezond sal word. Maar intussen, kom die boodskapper van Jahwe na Elia toe. Julle onthoum ons nog die profeet Elia. Die boodskapper kom so en toe en hy sê vir Elia, Elia, maak vir jou klaar. En dan gaan kry jy nou hierdie boodskappers van die koning langs die pad en dan praat jy met hulle. En vraag vir hulle, of daar dan nou geen God, geen Elohim in Israel is nie? En is dit dan nou, hoekom hulle nou gaan, om die afgoede Baalsebub, die God van Ekron te raadpleeg? En sê dan vir hulle, so sê Yahweh, hierdie bed, waar jy opgeklim het, jy sal van haar af nie opstaan nie, want jy sal sekerlik sterwe, En wat? Eliaat precies gedoen soos die boodskapper vir hom gesê het. Hy het by die manne gekom en hy het hierdie boodskap vir hulle gegee en hy het vir hulle gesê die koning gaan nie weer opstaan nie. En toe het Elia gegaan. Ja, hy het hulle net daar gelos en gegaan. En die boodskappers draai nou terug na die koning toe en hulle kom by hierdie koning Agasia aan. En hy vraag tot vir hulle, "Waarom kom julle nou terug?" En die boodskappers antwoord hom en sê Een man het ons langs die pad gekry en vir ons gesê, ons moet terugkom na jou toe koning, en hy het vir ons gesê om hierdie boodskap vir jou te bring. So sê Javé, stier jy, om dat daar dan nou geen Elohim in Israel is nie, om Baalsebib die God van Ekron te raadpleeg? Daarom sal jy van jou bed wat jy opgeklim het, galak nie afklim nie want jy sal sekerlik sterwe. Maar dis een vreeslike boodskap om oor te dra. Maar in elk geval, toe sê die koning vir hulle, sê een bykie vir my, hoe was die voorkomst van hierdie man, wat jylle tegemoet geloop het? Hoe het hy gelijk die man, wat hierdie woorde met jylle gepraat het? En die boodskap besef vir hom, koning, dit was een man met voeste haare, en hy het hem omgord met een leergord om sy hepe, en toe die koning dit hoor, toe sê hy, dit is Elia, die is bied, en die koning stuur toe 'n overste van 50, met ander woorde ‘n weermachtman met nog 50 mans, saam met hom na Elia toe, en hy kom nou daar by Elia aan, terwijl Elia nou juist op die top van die berg sit, En hierdie overste klim nou op na Elia toe en hy sê vir hom, Man van Elohim, die koning spreek en hy het gevraag, jy moet afkom na hom toe. En Elia luister vir hom so en hy sê vir hom, As ek dan nou een man van Elohim is, Mag daar dan nou vier uit die hemele neerdal en jou en jou 50 man verteerd en toe kom daar vier van uit die hemel neer en verbrand al 50 daar die manne en hulle overste. Dit is verskrikkelijk. Hier die man van Elohim, hier die man, Elia, was een baie krachtige man, want hy was baie lief vir Yahweh en daarom het elke woord wat hy gesê het, saak gemaakt, Dit het gebeur wat hy gesê het, want hy het net gepraat, as vader Yahweh wil hee, hy moes praat. Andersens het hy nie eers een ou grappie gemaakt nie. Hy was nie daardie soort mens nie. Hy was baie, baie ernstige mens. En toe hy hierdie woorde spreek, toe gebeur dit sommer op slag. En toe nou later, toe stier hierdie koning nou weer vijftig man met nog 'n owerste. En die man, praat toe ook met Elia en hy sê vir hom, man van die Elohim, so sê die koning, kom gauw af. En toe sê Elia vir hulle, as ek een man van Elohim is, mag daar vier van die hemel neerdal, en jou en jou vijftig verteer. En maats, daar gebeur dit so waar weer. En daar het vier van Elohim uit die hemel in neergedaal en hom met sy 50 heel te verteer. Maar hier die koning luister net nie wat gesê is nie. So waar stier hy weer een derde overste met 50 man na Elia toe. En die derde overste oor over 50 man het opgeklip en hy het aangekom by Elia op sy knie en voor Elia gebuig en om gesmeek en vir hom gesê, man van die Elohim, laat toch my siel en die siel van die dienaars hier die vijftig man asseblief, toch net kostbaar wees in die oe. Kyk, ek weet vier het van die himmel neergebodaal en die eerste twee oorstes oor 50 met hulle vijftig manne verteer Maar asseblief, ek vraag u baie, baie mooi. Laat nou my siel toch net kostbaar wees in die oe en moet my nie laat verteerder daar die vier nie. Asseblief. En toe sê die boodskapper van Javi vir Elia, Gaan saam met die man af en moet nie bang wees vir hom nie. En toe het Elia opgestaan en hy het saam met die man afgegaan na die koning toe en hy het met die koning gepraat en vir die koning gesê, Koning Agazja, soe sê Jahwe, omdat jy boodskappers gestuur het, om Baal Sibib, die god van Ekron, te raadpleeg, is dit, omdat daar glad geen Elohim, en Israel is, om sy woord te raadpleeg nie? Met ander woorde maats, hy sê vir hom, Isfam, Vader, ja, weet dan nie daarom jylle te help nie? Hoekom gaan vraag jylle nou vir afgode? Wat nie eerst bestaan nie en wat nie eerst jylle kan antwoord nie? Maar nou juist daarom sal jy van jou bed af nie opstaan nie. Want jy sal sekerlik sterwe vir hierdie sonde, vir hierdie oortreding wat jylle begaan het. En maats, dit het precies so gebeur, Hierdie koning Agassia was gestraf omdat hy sy mense gesteer het om afgoede te gaan vraag of hy gezond sal word. En hy het gesterwe volgens die woord van Javie wat Elia gepraat het en Joram het toe in sy plek koning geword. Nou sien jylle maats, hoe versichtig ons moet wees oor wat ons vir mense sê om te doen, en hulle leer om te doen. Ja, hierdie koning moest sy mense recht gehelp het, maar hy het hulle verkeerd gehelp. Hy moest vir hulle gesê het, kom ons bid en hoor by vader Yahweh, of ek wel gezond sal word, en dat hy my asseblief toch gezond sal maak. Maar in plaas daarvan, toe stier hy hulle na afgoede toe, na mense toe, wat vir hulle nou moet raadpleeg, en by die afgoede hoort. Ach maats, jylle weet ons nou al net soos ek, dat een dooie god jou nie kan antwoord nie. Een stukje hout kan jou nie antwoord nie. Of 'n gouwe bul kan jou nie antwoord nie. Hulle kan nou maar maak wat hulle wil. En ons mag nie die geeste van dode mense oproep om dit te doen nie, want dit is net so groot sonde. Oh, dit is verskrikkelijk vir vader jawe as ons sikke goeders doen, want ons weet mos, hy is 'n levende Elohim wat nooit ooit kan doodgaan en ons kan om enige tyd, enige iets vraag wat ons wil weet en hy sal vir ons help. Ons moet net leer om sy stem te hoor, om te kan sien as hy daar is en met ons praat. En dit is nog een processie om dit te leer, maar Wanneer een mens klein is, kry jy dit soveel makkeliker reg. Want Yahweh so as sê moos, aan die kinderkies behoor die koninkryk van Yahweh. So maats, onthou altyd, as iemand iets doen, of jy iets doen, ga na vader Yahweh toe vir jou antwoord, as jy iets wil weet. As jy net vir hom wil sê, jy is lief vir hom, ga na hom toe. Moe nie vraag vir iemand anders om dit vir hom te sê nie, Jy kan self met hom praat in jou hart, in jou liefde vir hom. En maats, sien jylle nou, hoekom ek so lief is vir hierdie profeet Elia. Want maats, wanneer hy gepraat het, het gebeur wat hy gesê het. En daar het gebeur wat hy sê, omdat hy so lief was vir vader Yahweh. En ek kan nie wacht om een dag hierdie profeet van Yahweh te kan ontmoet nie. Maar nog meer kan ek nie wacht dat ons allemaal saam by vader Yahweshoa sal wees nie. Dink net hoe heerlik gan het wees as allemaal wat by hom is, sy kinders is en daar is geen boosheid meer nie. Niks nie, allemaal lewe in vrede en liefde. Dit kan net hemels wees. Nou maats, nou het ek seker weer genoeg gepraat vir een dag, ons praat die volgende keer weer verder en dan gaan kyk ons wat het nou nog met Elia gebeur, want daar het een verskrikkelike, wonderlijke ding met Elia gebeur, maar ek gaan jullie volgende keer vertel. Mooi blij maats!